Țin în cont doar de meciurile din play-off. Ah, și, și dar de ce nu i-ați spus avocatului și domnul găseară, nu știu să spună, Știi, cu alte cuvinte, până, de ce ne pierdeți vremea? Da. Exact. Că de ce n ați anunțat din start că știți ce de ce asta? asta ca să nu mai. Aha. Și au zis bine, hai că vă anunță mâine la modul. Oh, dacă ce... tot ați bătut drumul până aici, faceți și da. eu. Deci, de putem, să de putem, putem sărbători campionă. Eu așa zic. Și Mine. Gigi Becali a seară și a pierdut optimismul ca deci a Deci puțin... și a zis, domne, nu, prea mai sunt optimist că oricum ași să tura de Asta noi avem dreptate, dar asta e lăsăm Băi pe HG. ce Panglicar ce poltron incredibil de deci ce există acest document și n-au zis nimic de el, a? în regulamentul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal există această problemă că nu e specificat precis Știu, că e vorba de meciurile. Dar da. a fost această circulară dată, da. practic, în primul sezon când s-a jucat play-off. Această... de începere au dat-o. Dom'le, vedeți că la sfârșit, dacă e egalitate, O dată această directe... interpretare -a, a propriului regulament, da. nu? Circulară dată expres pentru treaba asta. <laughs> da. <laughs> Știu, Eu, FM. Pe aceeași frecvență cu tine. can your on Joe 7 și 20 de minute, bună dimineața Vlad, să știi că nimic nu e întâmplător Astăzi n-am început întâmplător cu piesa asta E ziua lui Ciprian Dinu și atunci Am zis să-i punem imnul la radio Ok, și cine dansează că nu De E imnul lui, acum e ziua lui la mulți ani Ciprian La mulți ani Cip. La mulți Ciprian, da Și te așteptăm la radio până-nainte de 10 Ca să terminăm și noi emisiunea în forță El acum decorează tortul Bine, hai în realitate cum, hai realitatea asta? Hai realitate. hai realitate, progresul vă spun Nu poate fi oprit, se face stadion nou La Alexandrian <fie> telorman 12 milioane de euro fraților. Deci practic ar fi al doilea Cel mai mare stadion din județul Telorman. După curtea domnului Liviu Dragnea <laughs> Ministerul Dezvoltării A publicat în dezbatere publică Două hotărâri de guvern Care prevăd aprobarea bla bla Nu știu ce, stadion Alexandria, județul Tellerman, investiția depășește 12 milioane de euro primăria nu ar urma să contribuie decât cu 300 de, mii de euro. Că primăria e mai săracă, dar nu nimic. Guvernul e bogat, mai ales de când e cu program scoarță în scoarță Și ce vor organiza pe stadion? Lansarea candidaturii domnului Liviu Dragnea sau... Defilări. Defilări, da, da. bună. Asta cu... și poate și execuții dacă... Doamne ferește. Stadionul va avea o capacitate totală pentru 5.496 de spectatori, durata de realizare a investiției 18 luni. De ce anume este nevoie de stadion în Alexandria, se întreabă ne neștiutorii, necunoscătorii și, uite, avem o notă fund de fundamentare a hotărârii de guvern în care se arată că este nevoie pentru că numărul de locuri al stadionului este sub cel necesar pentru Liga I, respectiv ca categoria 3 UEFA. Uhum. Asta e ce e acum, se înțelege. Da. Și trebuie făcut mai mare pentru că ăsta de acum nu ajunge la Liga 1. Le-a rămas mic. Le-a rămas mic. Și m-am gândit, m-am zis, chiar nu mă mai pricep deloc la fotbal, pe ce loc o fi în Liga I Fece cine din Alexandria? Și am intrat pe listă, am dat cluburi fotbal Teleorman. Să știți că au foarte multe. Au Interpuri Purani, Atletic Orbească, Avântul Stejaru, uh, Flamura Albastră, Segarcea Vale, Moromeții, Siliștia Gumești. Eu, eu cred că o să devin așa să să strig pe stadion Hai, moromeții! dă moromeții! E foarte bună. Recolta copăceanca și așa mai, spicul balaj, dar nu sunt în Liga 1, niciun. Ne-am uitat în Liga 2 nici în Nimic. Liga 2 M-am uitat în Liga 3 înțeleg că a găsit domnul Luca ceva. FCM Alexandria, locul da. 4. Locul 4 în Liga a 3-a. La aproape 30 de puncte de echipa care a promovat. Deci, șanse de promovare în câțiva ani. Șanse. Cum în câțiva ani? Sezonul următor. Ai <laughs> Cum? Păi da, nu știm cine e de fapt. S-ar o... să-i ducă direct în Liga a doua, mai știi? Eu cred că se rezolvă da. chiar mai bine de atât. Dar nu înțeleg de ce asta cu Liga I, adică de ce limitare la Liga 1 să fie la standard, nu știu care e mai ridicat. UEFA, la, la mare. Ca să joci în Cupele Europene, uite ce -a pățit voluntariu, o situație similară, nu? Cu da. echipa a ajuns în Liga I, câștigătoare de Cupa României, cu mici. Da. Și nu poate să joace în Cupele Europene, nu <ră> e super cupa. Da. Și trebuie să-și închirieze stadionul în altă parte. Nu, stadionul, Nu stadionul la stadion, angelele Așa, dar trebuie să închirieze ca să joace, nu? Trebuie da. să duci Dacă vrei să joci, da. Ei da. nu poate să joace deloc, că nici nu, măcar nu și-au depus dosarul, că nu se aștepta adică la asemenea... Nici măcar nu și-au imaginat că ar fi o idee bună ca pe banii statului să se facă stadioane de-astea de nivel UEFA la toate echipele din țară. Practic Preventiv. În fiecare, în fiecare judez, judez, măcar. Ce judez, măi? În fiecare oraș. Să fie în fiecare județ, că dacă se ajunge acolo, n-ai de unde să știi. Da. Poate să ajunge. Și în cazul ăsta, ce faci atunci? Trebuie să închiriezi stadion, să te duci 10 km Ajunși mai Ajunge ca timp. Gigi Becali în Bercin. Da, uite, se în face stadion zi. la Telorman, că ăsta de acum nu are nocturnă și nici spații necesare pentru presa scrisă și TV. Asta, în cazul în care e nevoie de presă scrisă și TV, cum? Păi? Dar se ocupă domnul Dragnea, ne dă niște spații de să o să uităm toată viața. Europa FM. Marea te îmbie cu a ei vrajă. Noi îți dăm un loc pe plajă.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 Dreptul la sănătate, articolul 4. Am dreptul să îmi protejez familia în orice anotimp. Punct. De aceea, la farmaciile punct găsești acum avensolar sprei copii cu factor de protecție 50 plus 200 ml, la doar 54 de lei și 99 de bani. Pentru alte oferte avantajoase, vin vino să-ți faci card de fidelitate la noi. Detalii în farmaciile punct. Punem prețurile la punct. La EMAG au început zilele de reduceri cu priza la public. Electro Super Sale Acum ai până la 40% reducere la electrocasnicele Bosch. Comandă pachet de încorporabile Bosch din Minox format din cuptor electric, 66 litri cu autocurățare catalitică și convecție, plus plită cu arzător Wok și aprindere electrică la 1999 lei. Bosch. Tehnică pentru o viață. EMAG.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 la EMAG au început zilele de reduceri cu priză la public. Electro Super Sale. Ai până la 25% reducere la electrocasnicele Arctic și Beko. Cumpără de pe EMAG, combina frigorifică Beko 325 litri, clasă A+, cu funcție Active Fresh Blue Light, Voice Recorder, dispensă apă și 5 ani garanție la doar 1249 lei. Beko, EMAG Ești la volan și ai centura de siguranță.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 La EMAG au început zilele de reduceri cu priză la public Electro Super Sale. Acum ai până la 35% reducere și transport gratuit la aparatele de ras Brown. Descoperă precizia maximă pentru un look perfect cu setul multifuncțional de îngrijire Brown cu 6 funcții și accesorii inteligente la doar 119 lei. EMAG!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 Tell me all about our little trailer by the sea Jesse, you can always sell any dream to me I love you in the sunshine Lay you down in the warm white sand And who knows, maybe this time Things will turn out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 Jesse, you can always sell any dream to me Jesse, you can always sell any dream to me. Kedison, la Europa FM la 7.33 de minute Cred că o să ascult Jesse piesa asta și când o și la pensie Că tare, tare mult îmi place Da, Parlamentul nu are bani pentru pensiile speciale Asta și fi vrut să comunic astăzi, pentru că să avem nu noi o zi mai bună. Alea de la aprobat da. și de pensiile tot am speciale. De ale. Alea, după ce dacă ești parlamentar, ți-ai votat o pensie specială. Am adică înțeles. dacă ai fost parlamentar, ți-ai votat o pensie specială în funcție de câte mandate ai avut. Păi de și dacă la... n-au bani, bănuiesc Bun, că nu le dau. Peste 10.000 de lei lunar ar fi pensiile astea speciale, dacă ai fost parlamentar, pentru că nu e așa, trebuie să plătim noi trebuie să plătim toată viața. După mm -hmm. ce nu se mai alege parlamentarul, nu contează. Trebuie să plătim în continuare pentru el. Camera Deputaților va cere 12 milioane de lei de la guvern pentru plata pensiilor speciale ale foștilor aleși. 478 de foști deputați au solicitat pensie specială până în prezent. Nu sunt banii ăștia, cam... 11 milioane de lei a pus Parlamentul deoparte pentru pensiile speciale ale senatorilor și deputaților, dar e insuficient. Doar Camera Deputaților are nevoie de încă atât pentru a le și ieșiți la pensie informează Digi24. La Senat ar mai fi nevoie de aproximativ 6 milioane de lei. deci, Bun, deci au de cerut norocire... bani special pentru pensiile speciale. Așa. Eu cred că nu le mai plătesc, adică, doamne, nu avem bani, nu le dăm. Nu cred că, o să... nu cred că avem norocul ăsta. Nu avem o Aoleu. Vă păi invităm la telefon peste câteva minute, intrăm în direct și discutăm uh, puțin cu voi despre... A, despre ideea cumpărării uh, sistemelor de apărare antiariană Patriot, 3,9 miliarde de dolari. O să punem în context această... Banii ăștia trebuie să-i dăm propunere. sau să-i luăm? Trebuie să-i dăm. A. Bine. Bine, intrăm în direct la 037-206-9599 peste doar câteva minute.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 Să mai pună muzică. Europa FM. Să voi pună muzică. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. connect inspire eh. open your high place liars time is ticking for the empire the truth they feed is feeble as so many times before the greed of all the people oh. they're stumbling, they're fumbling, to they stumble and they fumble and riot. și 45 de minute. Sper că se simte atmosfera de vacanță de la Europa FM, dar înțeleg că autoritățile nu și-au luat vacanță și tratează cu multă seriozitate problemele țării. Da, e, că nu și-au luat vacanță. Asta este un fel de a spune. Dar să vorbim un pic în dimineața asta cu voi despre planul ăsta de achiziționare a unui sistem de rachetă Patriot, rachete antieriene. Da? Patriot. 3,9 miliarde de dolari. Și am vrea să vă întrebăm ce părere aveți? 0372069599 și eu o să vă dau contextul. Deci Departamentul de Stat al Statelor Unite și-a dat acordul pentru vânzarea de rachete antieriene Patriot României. România ar putea deveni astfel a 15-a țară din lumea care e apărare aeriană este asigurată de sistemul acesta Patriot. Mai e mult până sistemul va fi cumpărat efectiv. Dacă va fi cumpărat, pentru că am văzut multe comentarii care spun, a, dăm banii. Stați, încă nu dăm banii. Mai sunt multe lucruri de făcut, mai sunt aprobări de dat și în Statele Unite. În România, achiziția va trebui aprobată de Parlament, trebuie găsiți banii, trebuie negociată înțelegerea, trebuie văzut cum vor fi dați banii, în câte rate și așa mai departe. Uh -huh. Deci, Guvernul României a solicitat vânzarea șapte sisteme Patriot, în solicitare fiind incluse, printre altele, echipamentul de comunicații, instrumentele și echipamentele de testare, Suport generatoare, documentație tehnică, antrenament, piese de schimb, instruire și așa mai departe, suport tehnic și logistic. Valoarea totală a programului 3,9 miliarde de dolari. Este o sumă mare. Ce sunt rachetele Patriot? cel mai avansat sistem de rachete antirachete din lume, sunt deosebit de eficiente. Au fost folosite cu mare succes în timpul războiilor din Golf, ca mijloc de apărare față de atacurile cu rachete SCUD, când au dobărât 10 și zeci de astfel de rachete. Deci, practic, au anulat toată capacitatea ofensivă cu rachete balistice a Iracului. Pot fi folosite și ca rachete sol aer împotriva aviației inamice. Deși sunt cam scumpe pentru asta, adică vreo 2-3 milioane de dolari o rachetă, ca să o folosești ca sistem antiaerian, pur și simplu, e un pic cam scump, dar pot fi folosite și la așa ceva. Israelienii, care au un sistem practic similar, au doborât recent un avion sirian care a intrat în spațiul lor aerian, folosind rachete Patriot. E, sunt un sistem pur defensiv, sunt vândute aliaților importanței ai Statelor Unite, nu oricui. Taiwanul, Germania, Grecia, Israelul, Japonia, Kuwaitul, Olanda, Arabia Saudită și Spania, și așa mai departe. Costă mult, cum am zis. Încă trei lucruri de spus înainte să intrăm în direct cu voi, încă o dată la 0372 06959 România folosește acum sisteme antiaeriene sovietice de prin anii 60-70 de pe vremea războiului din Vietnam. Rache sunt... Rachete tot de atunci? Da, ăsta este sistemul și rachetele și sunt practic inutile în momentul ăsta pentru orice mai avansat decât avioane cu elice. Să fim serioși. Adică, bun, funcționează, dar avionul la care atacă trebuie să fie... trebuie să n-aibă niciun fel de apărare. Nu avem nimic împotriva rachetelor. Doi, suntem membrii NATO de vreo 15 ani deja și ne-am angajat recent să cheltuim 2% din PIB pentru apărare. Deci va trebui să dăm mai mulți bani pentru asta și 3. Armata română e cumplit de subtehnologizat, are echipament foarte vechi și asta în condițiile în care suntem țară de graniță și a Uniunii și a NATO. Deci probabil că dacă vrem să ne respectăm aceste angajamente, va trebui să cheltuim totuși 3,9 miliarde de dolari. Sunt o, o, o grămadă de bani. Sună la 0372 069599, Număr cu tarif normal Și intră în direct în Deșteptarea La Europa FM Sorin e deja cu noi, bună dimineața Sorin Salut Sorin Bună Ia dimineața -a. dragilor Ce părere ai de chestia Bă, asta? Nu trebuie să fim zgârciți dragilor Că uitați-vă mai ales cu epidemiile astea De, de rujeolo și de asta, Ni se îmbolnăvesc cumva arcașii și și Ce facem atunci? Rămânem fără nicio apărare Adică ești ironic, vrei să spui că sunt bani prea mulți în Bine condițiile în care vreți, avem da, alte probleme. Ați pomenit și voi, nu, nu, nu, ați pomenit și voi deja că tehnica e învechită și asta, dar chiar nu știu acum în ce măsură o sumă atât de mare poate fi investită. Da. Poate că trebuie negociat, poate că, nu știu. Da. în Mai trebuie, Am înțeles, Sorii, mulțumesc. Mai trebuie spus ceva. În cazul acest, achiziției acestui sistem uh, militar, mă rog, acestui tip de armament, nu se face offset. Offset înseamnă de obicei așa cumpărăm niște avioane, dar le montăm aici, mă rog, nu avioane. La cumpărăm, de exemplu, facem fregate. Așa. Astea pot fi făcute la Galați și dăm de lucru românilor. Cumpărăm blindate de la nemți, le facem pentru el, aici. Nu putem face, nu? Da, La sistemele astea de rachetă nu mereu așa. Deci le luăm ca atare, că așa da. e tehnologia, adică, nu poți să le faci aici. Ca să nu iasă artificii, lasă da. Adică refer. nu merge să dai de lucru, nu recuperezi practic uh, ca investiție în forță de muncă sau uh, creativitate, ești nimic. Le de la ei. Da. 0372 069599 ne-a sunat și Adrian, bună dimineața. Bună dimineața. Salut, băieți. Salut, ce părere ai? Eu zic că e foarte bine ceea ce se întâmplă, mm -hmm. fiind în cont că eu am făcut armata la rachete antiaeriene Da și cât de slab suntem dotati uh -huh. și citând cont că strategic stăm, suntem prinsi la mijloc între Statele Unite, Rusia și partea arabă. Da. Eu sunt convins că ne-ar ajuta. Un viitor, nu aș dori prea apropiat, dar preventiv totuși este bine să le ai. Și cei care din partea asta de partea arabă și ruși voști vor că le avem și atunci vor, știi, vor fi mai sceptici. Da, un, un ratat, așa este, un factor de descurajare foarte puternic. Sistemele astea de racheta antirachetă și rachete anti-aeriene Patriot, un sistem de descurajare foarte puternic. Să mai precizez că sistemul este diferit de Aegis, care este sistemul de la Deveselu. Că cineva ar putea spune, păi nu avem scutul de la Deveselu? Scutul de la Deveselu este altceva, este operat de uh, Marina Militară Britanică, componenta majoră este navală și este operată de pe nave americane. Există și componente terestre, dar sunt altceva decât uh, sistemul Patriot. Ce înseamnă, domnule, să faci armata? Vezi cum vorbești despre da. chestii de genul ăsta? Ionuț, bună dimineața! Bună dimineața, Ionuț! Bună dimineața! Salut! Vreau să vă spun că suma aceasta, din punctul meu de vedere, nu este foarte mare. Ținând da. cont că avem 2% din PIB angrenați și angajați pentru apărare anual și... Dacă ducem undeva la un termen de 10 ani de zile sau mai mult, observăm că Plata. mult mai mulți bani se cheltuie pe... De acest 2% din PIB și da. nu mai bine pentru da. acest sistem da. De -a da, 2% din PIB înseamnă cam asta, cam pe acolo ar fi la ce PIB e în momentul ăsta în România, la ce produs intern brut are România. Sigur, nu sunt toți banii dați odată, dar pe de altă parte sunt foarte mulți bani. Să fim Avem studiți. un sistem de rate? Adică... <laughs> o, și eu așa, adică așa se întâmplă de obicei, Nu se dau toți banii da. odată A, și eu l lung. angajat pe termen rachete. lung. Da. Am înțeles. Uite, nu m-aș aștepta să sună o doamnă la o discuție despre Rachete să român. Elena, Bună dimineața! Păi, e o discuție despre bani, nu despre rachete să rămână. Bineînțeles, și vreau să-mi exprim și o părere în legătură da. cu faptul că sunt de acord să se înzestreze armata, pentru că la câți să fură în țara asta, Bine. să ne gândim odată să facem un lucru bun și pentru apărarea ei. Da. Corect. E un punct de vedere corect, vă susțin, sunt de acord cu dumneavoastră. Să știți că nu e vorba numai de banii care se fură, într-adevăr se fură foarte, foarte mult, dar sunt și bani care sunt oferiți României de Uniunea Europeană și pe care România nu e în stare să-i cheltuiască. 30 de miliarde de euro în acest exercițiu bugetar al, al Uniunii Europene până în 2020 sunt bani pe care practic nu-i folosim. Deci când ne gândim nu vrem să dăm 3,9 miliarde de euro timp de un deceniu probabil pentru uh, securitate și ca factor de descurajare strategic deja, poate că ar trebui să ne gândim bine. Dar de ce nu luăm banii ai alți? 30 mm -hmm. de miliarde de euro acolo, păi aia de ce nu-i folosim? Bogdan, bună dimineața! Bună, Bogdan! Uh, bună dimineața! Uh, cel, mai, cel, mai scurt, cel mai scurt război din lume a fost Andreea contra Zanzibar 45 de minute a durat Uh, noi, cam împotriva unor forțe, cam suntem Zanzibar, plus, minus, rachete. Uh -huh. Deci de asta nu prea... În epoca asta nu știu dacă mai contează atât de mult aceste investiții. Uh -huh. Am înțeles. Păi, tocmai pentru că războiile pot fi foarte scurte, contează aceste sisteme. Și doi, noi nu suntem singuri. Adică noi poate că suntem Zanzibar. Dar suntem într-o alianță cu americanii. Uh, numai că, dacă Doamne ferește, se întâmplă ceva... 3, măcar, măcar 48 de ore ar trebui să rezistăm. Știți? Domne, măcar 45 de minute, 5 de minute nu 4, 4, de minute, ajungi din oraș până la bâne <laughs> să iei până în aută pe da. măgă. Rog. Um, trebuie să ne gândim la asta, adică știți cum e? securitatea pare scumpă, siguranța pare scumpă până când realizezi că ai, av ai avut nevoie de ea. Uhum. Și atunci lipsa ei este mult mai scumpă decât orice ce le-ai fi făcut înainte. No, nu, le, nu ne lipsește astăzi Republica Fantastică România, așa că nu lipsiți nici voi după știrile de la ora 8.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 Weekendul acesta la Selgross se poartă reducerile. Între 13 și 16 iulie beneficiez de 30% reducere la sortimentul de încălțăminte deja redusă pentru adulți și copii. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Selgross. Club pentru profesioniști și pasionați. De bunătățării. La EMAG au început zilele de reduceri cu priză la public Electro Super Sale. Acum ai până la 40% reduceri la electrocasnicele mici Tefal. Cumpără de pe EMAG grătar electric Tefal OptiGrill Plus, 2000W indicator luminos pentru nivelul de gătire, 6 programe automate și senzor automat pentru gătit, la doar 479 lei. Ce te-ai face fără el? EMAG. Cu Socar îți faci bagajul pentru vacanță. Cumperi din orice benzinărie Socar în valoare de minim 30 de lei și acumulezi puncte bonus ce îți aduc reduceri de până la 60%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 Hei, hai să-ți dau un punct. Vara asta nu are rost să te plictisești în casă. Gustă Freeway schimbă perspectiva verii și intră în concurs. Poți ajunge cât ai zice Freeway cu prietenii într-un free trip la mare sau poți câștiga voucherele de cumpărături. Pentru nonconformistul din tine, la Lidl găsești băutură carbogazoasă Freeway Cola 0,33 litri la 0,89 lei și băutură carbogazoasă Freeway Orange 2 litri la 1,99 lei. Lidl merită! a surprins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 La Imag au început zilele de reduceri cu priza la public Electro Super Sale Acum ai până la 25% reducere la electrocasnicele Whirlpool Comandă de pe Imag mașină de spălat vase, semi-incorporabilă Whirlpool cu al șaselea Sims 7 programe, 10 seturi clasă A+, plus la doar 1249 lei Whirlpool. sensing the difference EMAG. Știi momentul ăla când vrei mobilier nou de grădină?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 Sorin Dragomir vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața Sorin. Bună dimineața. Vremea devine un pic mai plăcută față de zilele trecute, dar în sudul și în sud-estul țării rămâne călduroasă și local se va resimți disconfortul termic. Temperaturile vor fi cuprinse între 25 și 34 de grade, ușor mai scăzute în regiunile nordice, dar și mai ridicate în lunca Dunării. După amiază și seara, în nordul, centrul și estul țării, în zonele de deal și de munte, sunt posibile averse și vijelii de scurtă durată. În București 32 de grade și disconfort termic la orele amiezii. Well. <laughs> Ministrul Justiției, Tudor El Toader, încearcă să clarifice controversa iscată în jurul proiectului de cod administrativ, un text ce pare dedicat politicienilor care nu vor cu niciun chip să renunțe la putere. În mod explicit, proiectul vorbește despre posibilitatea ca persoanele condamnate după reabilitare să poată face parte din guvern. Ministrul Justiției susține că și dacă textul nu ar fi conținut această referire specială, efectul juridic ar fi fost același. Tudorel Toader a explicat că în sistemul juridic există două mari categorii de fapte. Cele prescriptive și cele imprescriptibile. Cele imprescriptibile sunt doar cele contrapăcii și omenirii. Ministrul Justiției a explicat că în codul penal sunt mai multe texte care se referă la reabilitare și că există o reabilitare prin sentință judecătorească și una de drept după mai mulți ani reabilitarea de drept survine când cel condamnat a suferit o pedeapsă cu amenda, o închisoare până la 2 ani, o suspendare a executării pedepsei, suspendare sub supraveghere. Au trecut, trece durata de suspendare, care poate fi de 6 luni, de un an, de 2 ani, de cât este, trebuie să treacă termenul acela de durata a pedepsei, după care curge un alt termen de 3 după care încetează decăderile, interdicțiile care rezultă din condamnare, condamnare pronunțată ca urmare a săvârșirii faptei. Tudorel Toader a ținut să precizeze că proiectul codului administrativ nu va fi adoptat prin ordonanță de urgență. Textul a fost pus în dezbatere publică pe 8 noiembrie 2016 de Ministerul Dezvoltării, condus la vremea respectivă de Vasile Dâncu. Cel puțin 140 de persoane au murit în ultimele două zile în Yemen din cauza focarului de holeră. Bilanțul epidemiei a ajuns la 1740 de decese potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. De la sfârșitul lunii aprilie s-au înregistrat peste 320.000 de cazuri suspecte în cele 22 de provincii ale țării. În Yemen peste jumătate din unitățile spitalicești nu mai sunt funcționale. Un iceberg uriaș s-a desprins din Antarctica. Blocul de gheață are o suprafață de 6.000 de km2 și va trebui supravegheat permanent pentru a nu pune în pericol circulația maritimă. Cu detalii Elena Tudor. Oamenii de știință se așteptau la desprinderea uriașului bloc de gheață. Încă de acum 10 ani observaseră o crăpătură uriașă care s-a tot adâncit începând din 2014. Din fericire, icebergul cu o suprafață de 6.000 de km pătrați și o grosime de 200 de metri nu se deplasează foarte repede. El trebuie totuși monitorizat deoarece curenții l-ar putea împinge la nord de Antarctica și ar deveni astfel un pericol pentru transportul maritim. Nu este însă cel mai mare iceberg observat vreodată în era satelitului. În anul 2000 a fost identificat un iceberg de aproape 11.000 de kilometri pătrați. Iar în 1956 spărgătoarele de gheață din Statele Unite ar fi întâlnit un bloc de gheață de 32.000 de kilometri pătrați. În Ungaria, guvernul va opri sâmbătă controversata campanie de afișaj împotriva miliardarului american de origine ungară George Soros. Panourile de afișaj stradal, posterele și spoturile televizate au fost criticate din cauza tonului antisemit. Afișele guvernului, care îl înfățișează pe Soros zâmbind, denunță susținerea miliardarului față de refugiați și Mesajele acestei campanii reflectă conflictul între idealul societății deschise, tolerante a lui George Soros și dorința premierului populist Victor Orban de a transforma Ungaria într-un stat iliberal. Alte știri pe internet la europafm.ro E același Soros, bănuiesc, nu-i altul, nu? Da, da. 8 și 5 minute, mulțumim Sorin pentru știrile Europa FM Sport, Luca Pastia! Până dimineața, Ludogoreț Razgrad a fost învinsă cu 2-1 în deplasare de Zalgiris Vilnius în prima manșă a turului 2 preliminar al Ligii Campionilor. La formația lituaniană, Liviu Antal a fost titular și a jucat până în minutul 60. În ultimul sfert de oră, Zalgiris a revenit de la 0-1 la și a câștigat. Cosmin Moție a fost integralist la Ludogoreț în timp ce Claudiu Cheșeru a intrat în minutul 79. Meciul retur se va juca săptămâna viitoare. viitorul a pierdut cu 2-4 amicalul cu Marseille, jucat la Lozan. Campionii României au fost marcate în repriza secundă de Chițu și Benzar din penalti. Fece viitorul își va afla mâine adversara din turul 3 preliminar al Ligii Campionilor. Loca mulțumim. Urmează Republica Fantastică România. Cum s arunci cu bani varianta fără lăudati. frecvență I yeah. De La share, 8 și 9 minutele. Ascultați Europa FM, am zis mai devreme că se aruncă cu bani, bănuiesc că s-a strâns toată lumea în jurul radioului de cea. Republica Fantastică România, la Europa FM. Da e ceva cu totul neobișnuit să vorbim despre banii rosiți în România. Cum să arunci 10 milioane de euro la canalizare? Despre cum, asta cum, este cum, vorba. Cum, cum. În Bacău, primăria a decis să ia fonduri europene pentru construcția unei baze de agrement frumoase. O insulă cu piscine, terenuri de sport, locuri de joacă, totul de spații de agrement, o chestie foarte, foarte frumoasă. Sigur, răposatul sechelariu ar fi știut că n-are rău și ar fi pus doar de niște grătare, ar fi dat mij la populație și asta ar fi spart 10 milioane de euro în sensul de 1 milion mici și din 9 milioane contractul. Exact. Dar primăria a zis să facă asta, baza asta, e o idee grozavă. Nimic de zis, e frumos să așa ceva nu? și investiția inițială era de 7 milioane și jumătate de euro dintre care municipalitatea trebuia să acopere jumătate. Restul veneau din fonduri europene. Cum am spus, fondurile europene în România sunt fata Morgana. Problema cu banii europeni e că trebuie să-i cheltuiești după niște reguli, reguli stricte, adică trebuie să faci ce ai zis că faci, Așa, trebuie să pui documentație bine alcătuită și trebuie să faci în termenele stabilite prin contract. Adică un pic de seriozitate cu banii contribuabililor contribuabilului european. Adică Uniunea Europeană zice, avem bani ăștia de cheltuit, dar trebuie să respectăm faptul că sunt bani munciți de cetățenii europeni, strânși din taxe și ca atare nu ne batem joc. Da, nu-i redistribuitul nu tu cum vrei da. tu. și, și cheltuie acum. Vrei să faci ceva? Ok, ce vrei să faci? Trebuie să fie util comunității și trebuie să faci până la un termen. Altfel pierzi banii. Cu alte cuvinte trebuie să fii ordonat, că de asta da. ai depus un proiect. Altfel da. ziceai, băi, vreau să fac și eu un pod. Da. da. Fol. <laughs> Da. Înțeleg? Asta e problema în România cu banii europeni, de asta nu merge treaba. Că aici lumea nu nu înțeleg. Cum adică, mă să iau bani, să nu fur și să mai fac și la timp, adică da. să și muncesc banii ăștia? Ce asta? Păi ce rost are să mă mai agită. Da. da. Totul trebuia să fie gata în bacău cu uh, baza asta de agrement în 2015. Și, evident că n-a fost, primăria a riscat să pierdă banii, s-a obținut o prelungire a termenului până la sfârșitul lui 2016. Modelul și clasic. A, -a fost ca s-au dus la europeni și au zis, noi suntem mai părliți aici, nu știm da. să faci, aia mai amânați-ne un an. Bine, vă mai amânăm un an, până în decembrie 2016, n-a fost gata ah. nici în 2016. Bun. Pentru că termenul a fost depășit, s-au adăugat penalități de 2 milioane de euro pe care trebuie să le plătească primăria, adică, de fapt, contribuabilul român. Adică, în loc ca românii să primească bani de la contribuabili europene, așa, știi, că suntem mai mici și ne ajută cu bani da. să ne dezvoltăm, ajunge să plătim noi ca proști pentru că ei nu sunt în stare să facă. Îi dezvoltăm pe ei. Așa. Bun. Da, măcar e gata? Adică, acum s-a ajuns la vreo 10 milioane de euro una peste alta, întrebarea e, măcar e gata. Nu e gata. <laughs> Nu e gata, pentru că, după cum relatează colegii de la știrile ProTV, deși machete promisiunea arăta strălucitor, pe teren peisajul este cumplit, toboganele acvatice acoperite de vegetații sunt gunoaie și ce mai e pe acolo, totul este provocat de o eroare a firmei care s a ocupat de proiectare. Când lucrările au fost făcute cam pe trei sferturi, constructorii au constatat că parcarea întregului complex era așezată peste conducta principală de canalizare a orașului. Ceea ce, la lege, zice că nu se poate. Băi, ce e tu... de făcut acum? Păi, poate o reproiectare, poate o mutare, nu este prea ce clar ce văzinele, se întâmplă. Dar nu, muc... trebuie refăcută toată afacerea după ce s-au cheltuit o grămadă de bani. Cu siguranță se vor da alți bani, pentru că iată ce anunța primarul Bacăului, Cosmin Necula, a uh, anunțat care sunt prioritățile pentru 2017. Și e o listă de vreo 10-13 priorități și unul dintre puncte este insula de agrement. Două puncte. Revine. Urmează reproiectarea restului de lucrări de executat și va fi demarată licitația pentru finalizarea insulei. Aveți bani, altă distracție, alte întârzieri, deci ce înseamnă dacă n-au făcut un studiu de fezabilitate înainte? Și de pre-fezabilitate. Știți că există studiu de prefezabilitate și studiu de fezabilitate. Deci cât mai multe studii, numai să ne apucăm da, de lucru. Urmează unul de post-fezabilitate. <laughs> tare cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Caravana, Bergambiere Europa FM se apropie de final. Azi o să ajungem în uh, Suceava. Da, în Suceava o să fim astăzi, dar mâine mergem la Iași. Așa că dacă sunteți din Iași, așteptăm mesajele voastre, SMS-urile voastre cu tarif normal la 1769 în care să scrieți deșteptarea numele vostru și orașului de Iași. În cazul ăsta, puteți câștiga greutatea voastră în bere. O fi mai ușor ieșenii sau mai grei. Aflăm astăzi, puțin mai încolo. Așteptăm mesajele voastre, 1769. Scrieți deșteptarea numele vostru și localitatea în care ascultați Europa FM și câștigați greutatea voastră în bere.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 Ei, hai să-ți dau un pont. Dacă vrei un aperitiv mai ușor, înlocuiește carnea cu ciupercile. Sunt singurele legume care conțin vitamina D, cea pe care o găsim în carne. Așa că surprindeți invitații cu ciuperci pe gril, umplute cu cașcaval ras. Pentru idei proaspete, la Lidl ai ciuperci șampinion gril la 7,49 lei caserola de 1 kg. Piața Lidl. Prospețime zilnic.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 mi-a ieșit un herpes. Așa. Și mi-am dat cu Herpactiv oral și am uitat de el. Pa, pa, pa, pa, Herpactiv oral. Fără herpes în 3 zile. Herpactiv oral este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. Mm.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 Pe grea seamănă ieri ce s-a întâmplat Ce s-a întâmplat acum cum mai am pierdut amândoi grădecin pentru ce s la refren și refrenul ăsta o să l cântăm la live pe plajă 27, 28, 29 iulie. Vine și Andra acolo și sper să vine și Emma Turcu. Turul României la Europa FM. Dacă este Andra, este și Emma Turcu cu o corespondență din Galați despre situația dintr-o comună din apropierea Galațiului unde locuitorii au apă cu program. Din cauza că orășenii și-au făcut vile în zonă și consumă apă în exces pentru a-și umple piscinele. Nu cred așa ceva. Ca să vezi, frate, Spectacol. ce probleme în Galați. Primăria a făcut apel la proprietarii de vile să nu-și mai umple piscinele cu apă din rețeaua publică, dar fără rezultat, așa că sătenii se spală o zi da, o zi nu. Emma Turcu, bună dimineața. Bună dimineața. Ce probleme aveți acolo în Galați? Cine ar fi crezut? Bună dimineața. Localitatea se numește Vânător și este la doi pași de Galați. Practic, în ultimii ani, a devenit un cartier al Galațiului, fiindcă mulți orășeni au ales să-și facă acolo zile deoarece terenurile, evident, sunt mai ieftine și impozitele sunt mai mici, așa ca, la, ca în mediul rural. Da. Uh, și evident, ca tot omul gospodar, orășenii stabiliți la vânători și-au făcut uh, piscine încăpătoare și peluze generoase cu gazon. Mm -hmm. uh, și de aici au apărut și problemele la vânători, pentru că uh, orășenii își umplu piscinele și își întrețin... Uh, pe peluzele de gazon, cu apa din sistemul public. Iar sătenii jet de jet din vânători au ajuns să se spele o zi, da, o zi ba, sau câteodată, puțin dimineața, puțin seara, depinde de... ce deci, cu... numai e presiune? Sau ce se întâmplă? Uh, e o cantitate, deci sistemul public din vânători funcționează așa, se umplu niște bazine cu apă, mm -hmm. Și din acele bazine uh, se distribuie apă în vânători. Dar... când se consumă apa din bazinele respective, trebuie să, să se Dar apa asta nu se plătește la metru cub? Adică totuși, ca să umpli ba o da, piscină plătește... sau să stropești, să întreții da, peluză... se plătește la metru cub și orășenii plătesc. Adică nu spune nimeni că nu plătesc. Ah, doar că pe consumă... Aha. Exact. Primarul s-a dus din poartă în poartă, i-a rugat pe orășeni să consume apă cu uh, mai multă. Uh, Să-și facă, să facă puțuri si... individuale pentru asta. că adică nu da, cred că trebuie asta, să stropești peruza. O apă potabilă este chiar o risipă. Sigur, oamenii da, spun, domnule, chiar... noi plătim, dar risipă, exact. totuși, apă potabilă să stropești peruza e cam mult. Este cam mult și să-ți umpli și piscina. Uh -huh. E cam mult, dar acum uh, să nu credeți că primarul a luat și măsuri foarte dure și e și de înțeles, pentru că orășenii sunt cei care plătesc cele mai consistente impozite la bugetul local, având proprietățile pe care le au. C cert este că în perioada de vară, consumul de apă în vânător crește de 10 până la 12 ori față de perioada de iarnă. Foarte tare. Bun, e su da. sunt suficiente câteva pișine ca să facă asta. Uite, o problemă interesantă. Iar ne Oamenii... folosesc doar cuburile de gheață. <laughs> da. Uite, o problemă interesantă. Nici nu cred că are ce face primarul în situația asta. Cred că e o nu, nu de civilizație și respect față de resurse atât Atâta tot altfel. Ba da, eu zic că primarul are ce face. Ce Ar trebui face? să redimensioneze rețeaua publică de apă. Să o regândească, părerea mea. Ok. Bine, am înțeles. Bine, mulțumim foarte mult, Ema, îți mulțumim de și te așteptăm, cum spuneam mai devreme, și la live pe plajă. Vin! Da. da. La <laughs> Bine, Ema, mulțumim. 8 și 28 de minute. Mergem în Iași imediat pentru că avem bătălia sexelor și dăm un premiu mare și astăzi greutatea voastră în bere. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Fiecare casă are centrul ei de comandă, unde pui la cale ziua sau toare pui pe toți la masă. Oricum ar fi, acest loc te activează și la rândul lui trebuie să conteze pe cineva care să-l aprovizioneze cu tot ce trebuie. Iar la megaul tău ai mereu ceva neașteptat. Pasta de dinți Colgate Natural Extract, 75 de mililitri, acum la doar 13,99 lei și Savex Detergent, 2 kg, la doar 10 ,79 lei. Mega-image, inspirație pentru inima casei tale. Te rog să nu mai spun, Mare albastră Și că Este mai mult decât un drum spre ce Te rog să nu mai zboi Că muri iubirea noastră Și crede de astăzi o să te simți, un de ploane Dar știu ce-a spus în ochii tăi Te simt Din ale inimii batăi Câțiva centimetri între noi Nu mai dăm înapoi și vreau amintesc Că-ți dată de aur Că nu e nicio diferență Să ori sau se care Scherele spre nicăie Uneori ne duc mai sus de noi și mi a lăsat un alu Dar își pe asfalt Când vreau să Și se transformă în amintic mm -hmm. Te rog să nu mai zbori Că o să pleci Spre mare albastră mm -hmm. Și că strada Este mai mult decât un drum Spre ce? Te rog să nu mai ca Că muri și crede asta, stau sântece, de un Jessica Simpson la Europa FM 8 și 37 de minute. Suceava astăzi pe lista caravanei Bergambire Europa FM. Mâine mergem la Iași. Cel mai mult îmi place să merg la Iași. O vom face chiar în această dimineață pentru bătălia sexelor. Elena și Rezvan sunt cu noi. Bună dimineața, Elena! Bună dimineața! Să română, ce face emoții? Foarte mari. Hai de mai, de ce? <laughs> Abia aștept să vin și voi aici. Aha, <laughs> noi am mai fost pe acolo. Da. O să mai venim. Tu n-ai venit. Da. <laughs> nu e problemă. foarte frumos la Iași. Este într-adevăr frumos. Răzvan, bună dimineața! Bună dimineața Salut, Iași. Răzvane. Hai, că tu n-ai emoția. Așa, un pic decât. Bine, hai. Cine începe, Elena sau Răzvan? Nu. Hm? Da, la eu, la oh. eu. Hai, Răzvane. Hai, Răzvane, fii atent. Prima întrebare e pentru tine. În ce țară se găsește monumentul numit Taj Mahal? În India. În India, domnule. A fost greu. Elena, în ce țară se află muzeul Ermitaj? Nu știu. Rusia. Răzvan, cine este zeul infernului în mitologia greacă? Zeul infernului. Taptina. Hades, domnul Răzvan. Nu. Elena, cine este zeul focului și al metalurgiei în mitologia romană? Mm. Are, multe, yeah. are multe ateliere Prin Iași Nu? Vulcan de la vulcanizare <laughs> E 1-0 pentru Răzvan Răzvan, dacă răspunzi corect, câștigi Răzvan, cine a pictat Mona Lisa? Un pictor Cine a pictat Mona Lisa, domnul Răzvan? Monalisa da, Cine? <laughs> mai zi o dată. Cine mai... Leonardo da Vinci? Așa, Leonardo da Vinci. Da, vezi că întrebă de două ori, am întrebat. Da, da, da. da, Vinci? <laughs> da Răzvan, ești câștigătorul din această dimineață. Felicitări! Păi, nu erau! Păi, nu erau deloc. Nu, deloc, nu rău erau de deloc, Erau Nu deloc, Elena, îți păi mulțumim. E cald afară. Da. Numai bine, Elena, la revedere. Răzvan, ia zi. La... Pe tine îmi permis să te întreb. Câte kilograme ai? E să fie așa pe 90. Ai că e bine. E... Spre 90 a, sau spre 20? Mediu. <laughs> spre 90, nu, aia e limita de autostradă. asta e sure. drum național. <laughs> 90 atunci de litri de bere sau spre 90 de litri de bere ai câștigat în dimineața asta. Premiu din caravana Bergambire Europa FM. Felicitări, Răzvan. Mâine să mergi în caravana. Ștefan Leonte e cel care îți va mâna premiul. Bun, nu ne oprim. 8 și 40 de minute avem Puerto Rico de la Vaia Condios. Revenim imediat în deșteptarea. Ca tot suntem în vacanța mare. Vaia a condios, 8 și 44 de minute. Domnule, compania de autostrăzi lansează licitații... Compania de ce? Și <laughs> <Ce> bun asta! <laughs> compania de autostrăzi, mă scuzați, mi-e rușine. Da. <laughs> N-ai fost tu CNADNR, compania de autostrăzi? Da, sau de unde, știi? Dacă da. <laughs> lansează, deci, licitațiile pentru capetele autostrăzii Sibiu-Pitești faima autostradă de Sibiu-Piteș, care nu o să fie gata niciodată că trăim noi, niciodată, niciodată, dar se lansează aceste licitații pentru tronsoanele 1 și 5. A, deci avem autostradă, nu avem capetele ei. capetele da. trebuie făcute mai întâi. Da. Bun. La... Au Sunt autostrade de 2 km acolo și au niște capete. Nu, bine. e o bucată de... 120 fiecare. Nu, nu, nu, e o bucată de 32 de km wow. dinspre Cortea de Argeș. Așa. Și este o bucată de vreo 17 dinspre Sibiu, care wow. se unește cu, uh, cu Sibiu. Da, dar nu contează. Așa, că, da. Sigur, asta rog. face parte din cei 800 de kilometri lansați de, primii, bon, de ministrul transporturilor. Um, S-au stabilit condiții de acces pentru companiile care ar vrea să construiască aceste tronsoane. A, o, da. Și constructorii români se declară foarte dezamăgiți de aceste condiții, pentru că lor nu, ei nu mai au acces. A, cum așa. E în felul următor. Deci uh, vor putea participa doar ofertanți, da. Cu cifre de afaceri de peste 590 de milioane de lei anual Sau 900 de milioane de lei anual În funcție de care bucată uh, ei în, vrei să iei în lucru Păi de unde atâția bani? Da, cifre de afaceri de 900 de milioane de lei Când construiești drumuri și autostrăzi Ce ai făcut, mă? Iată ce zice constructor român Costel Cășuneanu. Unul ce calitate dintre... are domnul Căciuneanu, zice constructor? Domnul. Da, ah, are calitate okay. de rege. Am deci înțeles. pentru. E pe regele asfaltului. Unul dintre regii asfaltului. Să nu mai spune cineva că nu avem monarhie. Avem diverse monarhie. Da, pentru drumuri. Monarhia da. noastră e pe drumuri. A zis nu mai e loc pentru români. Asta a spus domnul Cășuneanu. Um, astea sunt condițiile. Un ofertant trebuie să demonstreze că cifra de afacere anuală, totală în fiecare din exercițiile financiare din 2014, 2015 și 2016, a fost de minimum 590 de milioane de lei pentru lotul Sibiu Băița sau minimum 900 de milioane de lei pentru secțiunea pitești curtea de Argeș. Practic notează economica.net conform acestui criteriu nici cele mai mari firme de construcții din România, fie că sunt românești sau filiale ale unor grupuri străine, nu se mai califică de unele singure să construiască autostrada Sibiu-Pitești. Pe asta mine mă chestia asta. E o ușoară intrare în normalitate până la urmă. Eu știam că, <coughs> până acum, condițiile erau să fie firmă nouă înființată, da. <laughs> da. să aibă maxim doi angajați, Așa, să, să, să aibă servicii de catering, nu știu, de exemplu, dacă da. vrei să faci autostradă sau... S să se ocupe, de fapt, cu întreținerea spațiilor verzi, dar exact. în secundar, la și altele, este construcție de autostrăzi, drumul peste, poduri peste Dunăre și foraje maritime. Mie mi se pare un derapaj de la situația da, asta. Nu, nu știu ce se întâmplă ceva de 8 și 47 de minute avem regi și regine în muzică de la ABA. Oana vas, ascultăm. Bună dimineața, prietă! Asta 8.51 de minute Ascultați Europa FM Ne grăbim puțin pentru a aprinde știrile Europa FM Te grebești un pic Vlad? Nu, da? dar nu depășim viteză? viteza nu. Recordul uitor de viteză pe un drum din nordul Moldovei Poliția n-a reușit să-l urmărească pe șofier <laughs> De când aștept o știre Măi... de asta Nici n cu ce? Viteza? cu ce pri... Auzi, cu privirea puteau să-l urmărească Da dar mie îmi place cum e difiștirile protezice Un șofer a reușit o performanță incredibilă de viteză Pe scurta porțiune de drum Dintre marginea și rădăuții în județul Suceava E autostradă Scurt. și acolo Deci 10 km are această scurtă porțiune de drum DN17A a, de 222 ce? de km pe oră Scrie monitorul de Suceava s-a întâmplat luni A se seară. calcula în cât timp a făcut acest conducător auto, distanța de 10 km dintre cele două localități, dacă a funcționat cu 222 de km la oră. Da. Deci incidentul a avut loc luni seară, șoferul n-a putut fi opri, dat că echipajul radar avea doar auto speciala Logan. Păi și-au scos <laughs> și telefonul să-i fotografieze numărul de la mașină? sau? Au înregistrat imaginile precedentul record de, din județul Suceava era 290 de, de km pe oră, însă pe 85. Uite, 222 de km pe oră pe un drum, ju, drum național 17 a 10 km? Între marginea și rădăuzi. Mi se pare uitor, mi se pare o inconștiență cumplită. Era la Valea sau la Dealea? La... Deci <laughs> minute... 2 minute și 70 de secunde. Mulțumim, 70. Luca! Miau. Bine, asta dacă n avea nicio curbă, dacă era în linia dreaptă. Asta, Și folosea, da. vi avea viteză constantă Dar da. vă imaginați, polițistul Sunt convins că știți, dragii noștri ascultători Cum fac polițiștii când vor să oprească o mașină Surprinsă curat, se aruncă în fața ei În fața ei. mașinii, da <laughs> Cred că n-a apucat nici să se arunce da, asta, că... Sări că vine tare, unde? A trecut <laughs> Ce era asta? Da. A, trecut cea, a, trecut a trecut o, o mașină muscă, a trecut Dar ce marcă era mașina asta? Nu știu, 222 de km pe oră? Știrea nu spune ce da. marcă era mașina, noi suntem uh, marcă românească, noi sunt pic și pocă. avem știrile Europa FM cu Sorin Dragomir în doar câteva minute, rămâneți cu noi după, nu ratați întâlnirea cu muzica astăzi, cât e scorul? 5 la 2, Ioana? 5 la 2, astăzi mergem în 1984, alegem hituri de acolo și mai recuperăm din puncta aziul ăsta. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM Îți știu cât timp a trecut, nu vreau să treacă mai mult, nu vreau coloana să o dacă... muzica se aude cel mai bine live pe plajă. Pe 27, 28 și 29 iulie pe plaja dintre Venus și Saturn. Fii printre cei mai buni la Europa FM live pe plajă. Oferit de Seldros. Susținut de primăria municipiului Mangalia. recorit de Bergambir. Prietenii știu de ce. Intră pe livepeplaja.ro și află programul complet. Europa FM live pe plajă.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 La Calut, eficiență dovedită clinic. La Emag au început zilele de reduceri cu priză la public Electro Super Sale. Acum până la 1500 lei reducere la aparatele frigorifice Sharp. Comandă de pe Emag frigider Sharp capacitate 536 litri clasă A+++ și tehnologie cu ioni Plasma Cluster de purificare a aerului și păstrarea alimentelor proaspete pentru un timp foarte îndelungat la 3499 lei. Emag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 Ministrul apărării insistă că planul de înzestrare a armatei prevede anul acesta alocarea a 2% din PIB. Adrian Suțuianu a spus la Europa FM că documentul care a fost retras de pe agenda CSAT nu era redactat în mandatul său. Este motivul pentru care a cerut retragerea acestuia. Vreau să vă precizez că retragerea a fost acceptată de președinte, dar cerută de mine a urmărit punerea în acord cu angajamentul politic asumat de toate forțele politice de alocare în fiecare an până în 2026 și 2 din produsul interbrut pentru apărare. Pip? Era un document depus înainte de preluarea mandatului de către mine și nu era complet. Alocarea a 2% din PIB pentru armată va fi adoptată în următoarea ședință de guvern, a adăugat ministrul Adrian Suțuianu. Rămânem în domeniul apărării. Militarii prezenți la exercițiul multinacional Cyber Guardian au a participat ieri la un exercițiu complex de recucerire a unei treceri peste fluviul Dunărea. Șeful direcției operații din statul major general, generalul Gheorghe Badea, a declarat că ultimul exercițiu similar a avut loc în 1988, iar militarii s-au comportat excepțional în operațiunea desfășurată pe Dunăre la Bordușani, în județul Ialomița. Exercițiul Cyber Guardian se desfășoară pe teritoriul Bulgariei, României și Ungariei, aproximativ 17.000 de militari fiind desfășurați doar în România. În total, la exercițiu au parte 25.000 de, de militari. Termenul limită pentru înscrierea în programul Startup Nation a fost prelungit până la data de 28 iulie, ora 20, a anunțat Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ilan Laufer, pe pagina sa de Facebook. Programul Startup Nation a devenit activ pe 15 iunie, iar potențialii beneficiari puteau înscrie online planurile de afaceri timp de 30 de zile. Jurnaliștii CNN au dat publicității o înregistrare care demonstrează relația dintre președintele american și personaje che E din scandalul care domină în ultima vreme viața politică de la Washington despre implicarea Rusiei în prezidențialele americane. În ciuda agitației, Donald Trump pleacă într-o vizită oficială în Franța. Andrei Paleu relatează. În imaginile video difuzate de CNN, actualul lider de la Casa Albă apare în compania lui Aras sagaralov un miliardar ruso azer apropiat al președintelui Vladimir Putin. În acea seară, din 15 iunie 2013, se parafa un contract în valoare de câteva milioane de dolari prin care Donald Trump obținea permisiunea să organizeze Miss Universe la Moscova, cunoscut concurs de frumusețe al cărui proprietar a fost. În înregistrare apare și publicistul Rob Golston, cel care ulterior îi va intermedia lui Donald Trump Jr. o întâlnire cu o avocată rusă, aflată în posesia unor informații potențial compromițătoare despre Hillary Clinton perdantă a scrutinului prezidențial de anul trecut. Într-o declarație ulterioară, seniorul Donald Trump descria familia Agalarov drept cea mai puternică din Rusia. Pe fondul scandalului care se amplifică în prezent, cei doi președinți s-au întâlnit pentru prima dată săptămâna trecută la Summitul G20 din Germania, având o întrevedere de peste două ore. Donald Trump opinând că se înțelege foarte, foarte bine cu Vladimir Putin. Așa cum spuneam, Donald Trump a plecat spre Paris, unde va participa alături de omologul. Manuel Macron la ceremoniile dedicate Zilei Naționale a Franței în program se află și o cină prezidențială. Melania și Donald Trump au fost invitați de Brigitte și Emmanuel Macron la restaurantul Le Jules Verne, situat la etajul al doilea al Turnului Eiffel, la o înălțime de 125 de metri. Cum arată restaurantul și ce meniu li se pregătește celor doi lideri și primelor doamne, aflați de pe știrile Europa FM.ro. Sorin, mulțumim pentru știrile Europa FM. Continuăm cu sport, Luca Pastia. Bună dimineața, Andy Murray și Novak Djokovic au părăsit în sferturi turneul de la Wimbledon. Deținătorul trofeului și numărul 1 mondial, Murray a fost învins de americanul Sam Curry care a câștigat cu același scor 6-1 ultimele două seturi după ce a fost condus cu 1-0 și 2-1. Și anul trecut, Kerry l-a eliminat pe campionul antitră, care atunci era Djokovic. Acum, sârbul a abandonat din cauza unei accidentări la brațul drept după ce pierduse la tie-break primul set al întâlnirii cu Thomas Berdich. Roger Federer a devenit acum principal favorit la câștigarea trofeului după ce a trecut în trei seturi de Miloș Raonic și a ajuns pentru a 12-a oară în semifinale la Wimbledon, un nou record. A fost meciul 100 al elvețianului la Olin. Land Club, unde a obținut 89 de victorii. Federer va juca pentru un loc în finală cu Berdich, în timp ce Kerry îl va întâlni pe Marin Cilici. Cine mai copiază în România și cu ce? Aflați imediat în deșteptarea. Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine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 Until then you would din anii 90. Paul McCartney, Hope of Deliverance, 98 minute. Am revenit. Da, a fost examen de titularizare pentru cadrele didactice, concurență mare, emoții. Am văzut o doamnă profesoră care... Nu era prea mulțumită de ce a făcut A zis că a știut decât două subiecte din trei Așa zis decât da. M-a umplut de disperare și la, la ce examen <laughs> Pentru ce? Băi știu la ce te examen Dar a fost un moment trist Alți dascări uh, au fost uh, prinși copind <laughs> Și eliminați Băi. Din examenul de titularizare Patru în județul Old Unul din trei a folosit un smartwatch e ce... ce bun. Da, uite, la asta nu mă gândise. Deci avea un smart și probabil că cineva îi dădea pe WhatsApp mesaje și cine știe, probabil că profesorii de la... Că supraveghetorii... Asta e întrebarea, oare supraveghetorii sunt elevi când dau profesorii <cute> examen? Cred că da, că de-asta l-au prins. Așa ar trebui să fie. Ce faci, colegule? Ce faci, profesore? Da. Un alt profesor în Timiș a fost prins și dat afară din examen. A fost prins cu fițuici. Deci, domnul era old school. Old school, da, <laughs> ca pe vremuri. Da, da că... să fim cinstiți. Câți dintre noi n-am fost tentați, măcar o dată, dacă nu de zeci de ori. Eu niciodată n-am da, fost tentat. Să fim. Eu aș, pot să vă povestesc cum am ratat eu cea mai epică copiere posibilă, când eram în facultate. Mm. Aveam un examen, uite că nu mai știu, era un examen de asta de specialitate, ceva mașini, nu mai știu exact la ce. Era un profesor foarte simpatic, dar destul de sever. Și uh, cred că eram în anul 4 de facultate, în fine, eram deja mm. gazetar. Nu... Știam sigur că nu o să fiu inginer, dar voiam să termin facultatea. Și ne-a băgat într-un laborator să dăm examen. Un laborator avea niște ferestre mari la etaj unde era o pasarelă, și am făcut o poliție cu noi, avea un asistent care l-asista, eram o grupă de vreo 20 de studenți, băi, a făcut o poliție cu noi un sfert de oră 20 de minute, nici nu puteam să respirăm, a fost ceva absolut înfiorător. Nu știam mare lucru, eram o gașcă de trei prieteni, eu și cu încă doi și ne-am făcut cât de cât semne să venim în toamnă, nu pierdem vremea aici, rostare, să mergem la bufet, să bem un suc Așa. <laughs> și să răspăim o carte. Și am ieșit doi dintre noi, al treilea ne-a făcut să el mai stă un pic, totuși poate și mai aduce aminte ceva. Am plecat, am zis, bine, ne vedem afară. După o oră jumate nu mai apăruse. Am terminat de răsfoit cărțile, am terminat toți to banii de suc rece în bufetul respectiv și am să mergem să vedem despre ce e vorba. Ne-am dus pe pasarele, ne-am uitat pe ferestre, înăuntru era seminar. Deci profesorul plecase și asistentul care era abia ieșit din facultate, rezolva problemele la tablă împreună, era un coloviu, înțelege? Păi și n-a intrat la loc, s-a și tu? Am luat-o la fugă pe culoar, a trebuit să coborâm un etaj, afugeam cu prietenul meu, cum să spun, păi, măcar, știi, să copiem cât de cinci ceva, da. că toată lumea copia numai doi proști plecaseră, eu și cu calimera. doi proști plecaseră, la Când am pus mâna pe clanță, a apărut și domn profesor nu care cred. venea de la o comisie de diplomă. și a cred. ieșit? Râdea ăla cu lacrimi. Când a intrat, <laughs> și, a zis, și voi ce ați făcut? Îți dai seama că știa ce se întâmpla în Și era. A, ba, nu, era, scuze, era ultimul an de facultate de aia și fusese atât de lejer. Aia, bă, lasă-i să. ducă că lasă-o n bine de treabă, știi? Și a râsăla -a cu lacrimi. Râdea cât de frăier am fost. Deci, el a făcut în așa fel încât să copieze toată grupa. Tot am luat numai note de 9 și 10, și au fost doi fraieri care au picat. Păi și ce Eu și Calimero. am dus la următoarea. ne-a chemat la o altă grupă și. și da, știa. Aveți deja experiență, știați ce am urmează. Să nu, se învățasem, învățasem. A fost ah. ok, adică a fost și indulgent și ne-a dat notă bună, cu puțin, cu vreun punct, două în plus față de cât merita. Deci înțelegi? Vreau să a fost spună că de fapt, n-a copiat niciodată și până la urmă. Bă, și am după copiat. întâmplarea de asta, ce? a rămas Nu, Nu, să nu fiu ipocrit. Nu, am copiat, dar asta e n-am adică n-am profesat în, în, în, în, în meseria respectivă. Și atunci nu se pune. Și da, nu se pune. A, e bună, chiar lasă așa. <laughs> las <-o> așa. <laughs> Mai. <laughs> la, la, la.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 Până să cumpăr Transpi din farmacie, transpiram îngrozitor. Deși foloseam zilnic antiperspirant, tot nu m-a Din fericire, cu Transpi este diferit. Acum folosesc Transpi o dată sau de două ori pe săptămână și mă simt în siguranță. Transpi împotriva transpirației excesive. aștept să schimb. Unele lucruri chiar merită schimbate. Acum ai la Practicar Polizor unghiular Nutul 900W, diametru disc 125 mm la doar 99,99 ,99 lei. Cumpără și online pe Practicar.ro.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 Six la Sims, Whirlpool și rețete prezentate de la 55 de lei pe lună. Welcome. sensing the difference. Flanco, mereu peste așteptări. Acum e o netezânie! Sunie! bine! Sunie, sunie! Nu am undeva vaca, jos de pe acoperiș, că sala. Și să mă ascult când eu zic ca să-ți mai bune țigle! Ziglele ceramice Terra Rosa de la Siceran. Rezistente și durabile. Terra Rosa, făcute să țină.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 La EMAG au început zilele de reduceri cu priză la public Electro Super Sale. Acum ai până la 25% reducere la electrocasnicile Whirlpool. Comandă de pe Imag mașină de spălat vase, semi-incorporabilă Whirlpool cu al șaselea Simps, șapte programe, zece seturi clasă A+, la doar 1.249 lei. Whirlpool. Sensing the difference. Emac.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 Just know the rise on the wall Yeah, Superstar, you finally made it But once your pick, I'm tainted It's what they call The rise and fall I always said that I was gonna make it And I was playing for everyone to see But this game I'm in don't take no prisoners Just casualties I know that everything is gonna change Even the friends I knew before may go But this dream is the life I've been searching for Thought believing believe in that I was the greatest My life was never gonna be the same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 You finally made it, but once your picture becomes tainted, it. it's what they call the rise and fall.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 It seems to oh, slow the, the ride is on the road yeah. on. Go go on. It's good to start you finding, oh, baby But yeah. what's your thing, show let go take it It's, what they, it's what they call, the rise and fall, rise and fall. Now, I Now I know, I made mistakes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 Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Yes, yes, yes, yes. The rise and Fall, Craig David și Sting la Europa FM 9 și 22 de minute. Luca, primește foarte multe mesaje în dimineața asta. Yeah. Uh, 2 minute și 70 de secunde, domnul Luca, sau 3 minute și 10, ne spune cineva? Stai, e vorba, stai puțin să zicem și despre ce vorba, da. e vorba de știrea de mai devreme, cu o mașină surprinsă cu 222 de km pe oră, pe un mic drum de o bucată de 10, 10 km. Și, și el l-am la rugat eu să calculeze da, ce ar da. face A, mașina. Ne-a trimis cineva fotografie, era un BMW matriculat în Marea Britanie cu volan pe partea dreaptă. Mamă, inconștient și da. mai periculos. Da. Pentru a testa vigilența ascultătorilor, eu am spus intenționat 2 minute și 70 de secunde să văd dacă se bonghesc, ca să zic așa. <laughs> da, sau bonghesc. Virgulă... Mulți dintre dumneavoastră, 2... 2, 2, 2 minute și 7 minute, adică 2 minute și. 42 de secunde. 42 de secunde, Se creeci, eu un da, alt bine. ascultător. Mulțumim tare mult. Deci, mai atență atentă la ce spui, n-aș fi zis. Da, da, da, da <laughs> e multă lume. Da, Bravo. Da, da, și da. E, Luca e o, foarte bine precizat ca personaj în emisiunea noastră, pentru că un ascultător cu care am discutat mai devreme pe Messenger și care mi-a spus Vezi că a zis 2 minute și 7 secunde, secunde te am scuzat Luca, am zis că ai multă treabă nu știu. La sfârșit a zis, povră diabla. Da. Deci vezi? Deci, deci, de mine în România... da. Dacă <laughs> suntem tot despre Luca Luca, poți să ne spui de ce nu spui nimic despre echipa Astra? Astăzi e o altă sesizare de nauna ascultătorul european Astăzi cu FC Zira Cred că nici părinții jucătorilor Astra nu sunt foarte interesați la ce oră e meciul ăsta Mâine astea. vorbim de rezultate e altă discuție da. Dar da. unde joacă? La Giurgiu? Sau Joacă la Zira. la Zira Dar de unde e echipa asta? Bine, am 50% șanse să o fi nimerită <lipără> Știi? Z Zira din Azerbaijan E Z Y -r -a. Ah, Zaira De asemenea, un alt ascultător ne-a cerut să mai vorbim și despre minciunile lui Claus Iohannis și da. am făcut-o, gata Asta urma, de ce nu ne spuneți adevărul despre Excrocheriile și mizeriile lui Iohanie și Chiovei Și domnule Luca da. A, A, da, plăcut. domnule Luca, da Ia avea... să mai spui și despre escrocherile astea, domnul Luca Și vă rog să vă corectați informațiile că Astra joacă acasă, da? Da A, Eu tot îi testez, este... dar nu nimic da. Deci am, am zis tot, da? Am recunoscut că am greșit, am zis și de Iohannis, am zis și de asta. Asta joacă la Giurgiu. Mai e ceva? Da. Mergem la meci de seară? Nu-ți seama, <laughs> mă se ceva. Noi am mai lipsit. Bine, ne batem în hituri. 1984, 1900... oh, da. ne-a spus Nicoleta ieri. Am după ce am deja. câștigat. Uh bătălia de ieri. Da. Azi am câștigat deja, nici nu mai sunați, gata. Bine, Ați ne trecut. batem imediat, rămâneți cu noi în câteva minute, bătălia hit cu piese din 84, Vlad nu are nicio șansă pe <laughs>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 Flanco Discount Days. Ai până la 70% reducere la sute de produse și rate fără verință cu aprobare pe loc. Cumpăra acum aragazul zanusii cu 4 arzătoare pe gaz de la 36 de lei pe lună. Flanco. Mereu peste așteptări.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 Cel mai mare show aerian din România. Bucharest International Air Show. Sâmbătă 22 iulie de la ora 10 pe aeroportul Băneasa. Un show aviatic de excepție, cu o participare de elită. 100 de piloți și peste 100 de aeronave. În evoluții aeriene și expuse pe aeroport. Bucharest International Air Show. Spectacol de acrobație aeriană și impresionante demonstrații ale avioanelor cu reacție și supersonice. Sâmbătă 22 iulie ora 10. Aeroportul Băneasa. Intrarea este liberă. Eveniment susținut de Europa FM. Europa FM Să nu -i bună muzică! FM Love, tot ce vreau să vă spun e că Mereu ascultând o pe Jennifer Rush Mi-aduc aminte că și Eva cânta o variantă Pentru piesa asta nu cred, 9 și 36 Băi, o mare nedreptate a fost pentru piesa asta Number one în Marea Britanie Americane, au pus-o doar pe locul 57 <laughs> Abar n ei cei muzică Mi-a plăcut Jenny Făraș? Da, era pe Făraș în America Bun, am ajuns în bătălia hiturilor Astăzi ne oprim la 1984 Nicoleta, mulțumim pentru sugestie Vlada da legătura uh -huh. Ce piesă ai ales? Da, ca de obicei, cine ajunge primul la 3 voturi câștigă, ultimul, cel care dă Votul decisiv alege anul următor Este 5-2 pentru mine Domnul Zafiu încearcă să recupereze Eu am ales piesa câștigătoare. I just, just Bun, ăsta e piesa ta. I just call to say I love you. Stevi Wonder. TV Wonder. Se vede de la o, o poșteră că o să câștigi. o să câștige, da. Sunați-ne la 0372069599 pentru Ray Parker Jr. Ghostbusters. Come through your door. Astăzi am avut un consilier Pe care l-ai avut și tu când ai pierdut ieri Da, eu am întors armele. Că mi se pare jenantă situația asta în care a ajuns Jaf Zaf Cându-s cu 5-2 Da, un Jaf Bine, Mihaela e cu noi Bună, Mihaela Bună, aici e scol I just called. Mulțumesc! No, m -a, m -a, ce frumos! Pe Am Am e. Adrian e cu noi! Bună dimineața, Adrian! Salut! Bună dimineața! Hai -ha. cu trustbusters, că îmi pierd serviciu. Domnul, da, fiu nicio șansă, nu aveți dată, serios. Păi da asta, a, îi dau avans. Mulțumesc de... foarte mult, mulțumesc foarte frumos. Te-ai emoționat. Da. Bă, ce aveți moți? Deci două voturi și posibilitatea de a orca la 6-3, minge de set, vot de set. Ia. 6 2 62, da, da. Marilena, bună dimineața. Bună. Uh, bună dimineața, băieți, cu Vlad. Da, este. <laughs> Și cu 3-0. nu mai contează cent... piesa, al votăm Zii pe Vlad. Hai să vedem și anu. Ce an pentru mine? Uh, Vlad când ai început datorită mie și în fronte este. și acum și să aleg eu. Doi no, 2009. 2009. Mulțumim, mâine o să fie anul 2009. No New Year's Day To celebrate Yeah the sky no leave. în devenire, cred că cu 20 de ani asta am fi ascultat. Aici just call to say I love you, Stevie Wonder, bravo Vlad, 6 uh -huh. la 2, ai câștigat bătălia din dimineața asta. Da, un ascultător îmi spune, câți copii au ca punct de plecare piesa ta de azi, dacă ar știar ar pune pe post de in. E adevărat și Ce frumos. Mulțumesc pentru e adevărat, mesaj. Bravo. Începe să se confirme încet, încet, așa, una dintre cele mai răspândite legende urbane din Estul Uniunii Europene și anume că alimentele care se vând în Est sunt de de calitate mai proastă decât cele care se vând în vest, aceleași mari. Să fim că am toți simțim asta sau avem bănuiala asta, dacă mergem cumva în vest și cumpărăm de acolo din supermarket ceva sau vedem ceva, gustăm ceva de acolo, mi se pare că e mai bun. Și sunt niște anchete care se fac în mai multe țări europene. Iată, testele făcute de Ministerul Agriculturii Praghez, ceh, arată diferențe între cantitatea Ingredientelor principale folosite în diverse alimente în vestul și estul Europei. Din 21 de produse testate, doar în 3 cazuri au fost ă, descoperite sau, mă rog, înregistrate aceleași ingrediente. Deci, practic, la ei pun doar jumătate din tabelul Mendeleev, la noi pun cam 3 sferturi. Nu, no, ne dau plastic de la prost. De la, la, da. la occidentale dau plastic mai. Îți rămâne în dinți. Da. Uh, alături de Cehia și Bulgaria. Slovacia, Ungaria și Polonia s-au plâns de dublul standard din domeniul alimentar și România și autoritățile române au început verificări, reamintește postul de televiziune Digi24 s-au recoltat în perioada 19-26 iunie 29 de probe din alimente din Olanda în Germania și în Belgia ca să se realizeze un studiu comparativ în ceea ce privește produsele alimentare susceptibile de dublu standard, a anunțat Ministerul Agriculturii. Ce produse? Preparate din carne, preparate din lapte, conserve de pește, ciocolată, același număr de probe, fiind prelevati și din România. Au fost alese rețele de supermarketuri care sunt prezente și în aceste țări și la noi în țară. Și ce aș dori să întreb să vă rog, dacă ne ascultați la Ministerul Agriculturii, puteți să prevalați și mostre de bere, că și asta este foarte diferită. La agricultură nu, la mostre de oaie pare. de la domnul Daia, de da. acolo, în direcția aia merge. Știți ce răspund producătorii de alimente când sunt întrebați? Că se folosesc rețete adaptate la particularitățile pieței. Că Există anumite gusturi în Germania, anumite gusturi în Bulgaria, în România se, și Grecia se preferă iaurtul acru, în uh, Marea Britanie iaurtul dulce și am așa mai departe. Și uh, eu zic, ok, bine, înțeleg că sunt rețete diferite, dar atunci de ce nu le prezentați ca atare? De ce sub aceeași marcă și în același ambalaj? Spuneți că faceți și special pentru România și să fie special pentru România, înțelegem. Dar nu-mi vindeți același lucru, adică, mă rog, aceeași marcă, dar cu ingrediente diferite în Franța și în România. Ai văzut că gaura în șvaițărul românesc e mai mare decât Totdeauna, da. cea din vest? De acolo pleacă tot. Tra che sorprenda me un'altra te un guaio simile un guaio simile chi sa se c'è Chissà se c'è hey. Con gli stessi tuoi discorsi, quelle tue espressioni, che in un altro viso, cogliere non so sol. Quelli, sguardi sempre attenti, ai miei spostamenti, quando dallo spazio me ne uscivo un po'. Anche se poi era forse più la 4T. Hai că e frumos la Radio 9 și 50 de minute. Pe ce loc Un top al celor mai leneșe țări din lume. <laughs> Topul a fost pe creat ce loc, pe ce loc suntem? De oamenii de la Universitatea De oameni de știință de la Universitatea Stanford Așa Au strâns date de pe telefoanele inteligente Ale oamenilor Uneori, dragă și dragă Zaf Mai inteligente telefoanele decât oamenii A, nu-i nimic Pentru a vedea cât de activi suntem cu adevărat da? Au senzori, au accelerometre Telefoanele și pot măsura pașii Majoritatea smartphone Au accelerometre și Cercetătorii au folosit date de la 700.000 de, de smartphone-uri. Numărul mediu de pași pe care îl face zilnic un om care deține smartphone este de 4.961. Hong Kong înregistrează vârful 6.880 de pași pe zi. Hong Kong, Ghezi, în timp ce indonezienii sunt pe ultimul loc cu 3.500. Românii. Noi suntem printre cei mai leneși. Unde suntem? Pe ce loc? Pe locul, locul 32. 32 din 46 de țări analizate. Mulțumim, Vlad. Media de 5016 pași pe zi pentru bărbați. Doamnele fac 4264 de pași. Asta da? Ciprian Dinu a făcut primii pași acum multă vreme, dacă veni vorba de Leneș, Da. E, la mulți ani, Ciprian La mulți ani, Ai, la mulțumesc, mulțumesc frumos Este mulțumesc ziua colegului nostru, ne-a dus socată, bună din viață știi de fapt, pași? este ziua mamei mele, ca să vă zic pe aia dreaptă. Știi frumos. că acum 38 de ani, Așa. Uh, am zis vârsta? 38, da? 38, a, da Acum okay. 30. De la 4 încolo nu mai zic, cred. Așa. promit Așa, se întâmpla lucrurile astea frumos în viața ei Că mai întâi pentru o femeie este așa. Da. Bătăie de cap. Asta, da. e, În fiecare an de ziua mea. Mulțe. Da. Asta vreau să vă zic. Că în fiecare an de ziua mea. Obișnuiesc să o sunt pe mama să-i zic la multe. Ce mm -hmm. drăguț! Ce drăguț, Da. Păi, s-a venit din nou și ne-am emoționat, da, toți. Poate, ce naiba am făcut? Este ani la 40 de rețea de socată garată. Măi, să știi că v-am adus socată. Păi, da, da, ai da, venit de și cu rețeta? Da, nu, asta o zicem avem. la. An. Băi, n-ar zice, n-am chestia. Asta. Da, nu vreau să spun, este secretul lui. Nu se zice și am păstrat-o la congelator, tocmai ca să vă aduc rece. Ce drăguț. Abia aștept, uite, mai avem 53 de secunde și bem socată. 51, să numărăm împreună? Da, da, da, putem numărăm împreună. Ciprian, la mulți ani? Mulțumesc, insolviți, Uh, da, să fim sănătoși, credem că e cel mai important lucru. Ciprian a venit cu Anton astăzi, e da. băiatul lui. Bună dimineața, tine, Primul dom... dintre copii. Hai, vino a... și spune-i, tu, bună dimineața și la mulți tati. Bună dimineața, la mulți ani, tati. El a, luat, a un adus, cadou. Adus. luat un cadou azi? E un... Mi l a luat un cadou. A creat. Ce cadou? Vino și zine. <laughs> I-am făcut cadou un parfum, un desen. Nu, că cam uitat. S-a emoționat. Așa cu a fost. Atât. Și e un desen făcut din tot sufletul, pe care l-am primit chiar în această dimineață. Scria pentru Daddy. Așa, A, și evident, multe deci, inimiare, deci, un desen frumos Uite, în pare rău că nu l-am adus să vii deci la Deci ești next daddy <laughs> da, asta de... E de bun augur da, da, da. La ani Ciprian Dinu Mulțumesc din suflet Cu Ciprian vă întâlniți în câteva momente începe Europa, Și facem plinul de vacanță, nu de socate. Din păcate că nu ajunge pentru toată lumea Azi, în mod special, plinul de la ani <laughs> Pentru Ciprian Dinu, trimiteți mesaje Prin WhatsApp la 0728 1 1 2 Audio sau cum vreți voi, și audio <laughs> și video, video și scrise și așa mai departe Pe Facebook, peste tot puteți urați la mulți ani. mai bine. Vă mulțumesc, la mulți ani. Marea te mbie cu a ei vrajă. Noi îți dăm un loc pe plajă.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 la EMAG au început zilele de reduceri cu priza la Public Electro Super Sale. Acum ai până la 25% reducere la electrocasnicele Whirlpool. Comandă de pe EMAG, mașină de spălat vase, semi-incorporabilă Whirlpool cu al șaselea simț, 7 programe, zece seturi, clasă A+, plus la doar 1249 lei. Whirlpool. Sensing the difference. EMAG.